מצרים תקבצם, מוף תקברם, מחמד לכספם, כימוש יירשם, חוח באוהליהם. באו ימי הפקודה, באו ימי השילום, ידעו ישראל, אהיל הנביא, משוגע איש הרוח, על רוב עוונך ורבה מצטמה. צופה אפרים עם אלוהי, נביא פח יקוש על כל דרכיו, מסתמה בבית אלוהיו, העמיקו, שיחטו כמי הגבעה, יסקור עוונם, יפקוד חטותם. כענבים במדבר מצאתי ישראל, כביקורה וטענה בראשיתה.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 לא אוסף אהבתם, כל שריהם סוררים. הוכה אפרים, שורשם יבש, פרי ול יעשון, גם כמי ילדון, והם מתים מחמדי ויטנם. ימעסם אלוהי, כי לא שמעו לו, ויהיו נודדים בגויים.